God morgen og velkommen til Jørgen Vestermorgennyheder. Det er tirsdag den 14. marts, og denne morgen starter vi med et lille kit på mandagen på aktiemarkedet. Vi skal også høre lidt fra Sydbank, der forudser, at finansaktierne kan få det langt sværere end ventet. Og så er en af landets største finanseksperter ude og man til ro oven på SVB's krak. Vi slutter af med forventningerne til næste rentemelding, som har ændret sig en del siden sidste uge. Du lytter til Jøgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Mandag blev på røde tal på aktiemarkedet, hvor især bankaktierne blev ramt. Den store nervositet på markedet kom fra fredagens kragt i Silicon Valley Bank og senere også et krakket i Signature Bank. Herhjemme endte mandagen med et fald til C25 på 1,6%, hvor især Danske Bank og Jyske Bank træk ned. Også det amerikanske marked åbnede med røde tal. Her var mange øjne især rettet mod banken First Republic, der var dykket markant i formarkedet. Banken startede også med et dykke 75%, men rettede sig senere op og lukkede nede med 62%. Generelt var bankerne hårdt ramt, hvilket kunne ses på KBW bankindekset, som lukkede i minus på 12%. De røde tal har også spredt sig til de asiatiske børser her til morgen, hvor de japanske og kinesiske aktier dykker. Generelt er der lige nu stor nervøsitet, når det handler om finansaktier. Og på kun to dage har investorer trykket 465 milliarder dollar ud af finansaktier over hele verden, skriver Bloomberg News. Også Sydbanks aktieanalysechef, Jakob Pedersen, ser, at finansaktierne kan få det langt sværere, end ventet. Han skriver i et analysenotat. Finanaktierne kan stå over for en periode med sværere afkastvilkår end vi tidligere har forventet. Den krækkede bank SVB havde med aktieanalysechefens ord bygget sit forretningsgrundlag på en meget smal gruppe af kunder, bestående af vækstselskaber inden for teknologi og biotek. SVB var i imidlertidigt ikke forberedt på, hvordan banken ville blive ramt af stigende renter og en opbremsning i amerikansk økonomi. Udviklingen i økonomien skabte pengemangel hos bankens kunder, og da banken ikke havde afdækket sin risici, måtte SVB sælge obligationer med stort kurstag. Jakob Pedersen forklarer, de økonomiske spilleregler og vilkår er vendt op og ned over de seneste 15 måneder, hvor pengepolitikken er strammet op, og æren med gratis penge er slut. Her nu handler problemerne heldigvis ikke om kundernes evne til at betale, tilbagebetale lån. Det er en afgørende forskel fra finanskrisen. Vi bliver lidt nu ved de seneste dages begivenheder og déjà følelsen til finanskrisen. For på trods af den store nervositet, som SVB's krak har skabt, så behøver vi ikke at være enormt bekymrede for, at kollapset vil føre til en snipperl-effekt. Det er meldingen fra landets førende finanskriseekspert Jesper Rangved i tirsdagens Berlingske. For på trods af, at SVB's kollaps har trukket Signature Bank med sig ned i faldet, så er dette ikke endnu et Lehman Brothers, slår Jesper Rangved fast sammen med en række andre eksperter. Her henvises det øjeblik, den amerikanske investeringsbank Lehman Brothers i 2008 gik konkurs, og i gang satte den kædereaktion af konkurser, som blev startskuddet til finanskrisen. Mens der for en uge siden var en klar forventning i markedet om, at den amerikanske centralbankerente skulle markant højere op i år, så har sidste uges to bankkollaps nu sat et helt andet syn på det spørgsmål. Handlen med rentefutures peger stadig i overvejende grad på et renteløft på 0,25 procentpoint, når Fed i næste uge holder rentemøde. Men for bare en uge siden pegede klart størstedelen af rentefuturesne på et renteløft på det dobbelte, altså på 0,5 procentpoint. Mange af de store investeringsbanker og kapitalforvaltere har været ude at komme med deres forventninger til fremtidens renteløft. En af de mest spektakulære er Goldman Sachs, der er i løset af den senere tids stress i banksystemet ikke tror, at centralbanken vil hæve renten til rentemøde i næste uge. Og de ser en betydelig usikkerhed om rentebanen efter marts. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen.